بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه تسليم وسلم تسليما كثيرا الله جل جلاله فندرویم بوتیمپرتینдим edhe fada kërkojm davdot të bekimit të Allahut qofshin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjet i xhokut dhe të gjitha që i ndiqin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote të ndërruar ëzër në Të kemi në fundit kemi trejtuar kapitjot nbi bujarin dhe fisnikrin. Dhe kemi përmendur se Bukhario Rahimullah ka përmend hadithet që flasin se kosh është një riu fisnik. Kemi përmendur se këto terme, këto nocione, këta titoj, kosh është fisnik, kësh është i guzimshëm, kësh është bujarë. Gjitha këto vë vërtyjtë edhe vlera që njëri ju së synën me i përvecu, dohet me pas për asyrë që kuptimin e këture termëve dhe nëcioneve për neve e japë referencia jonë. Shpalli Allah të vare këtala. Andaj nëjë dohet të synojmë që të jemi të këtilë, por si pas standardeve të shpalljes. Vësë njerëzës të kam prire që në forma të ndryshme edhe të përkufizojnë terme caktuara por edhe të emërtojnë njerëz me terme të tilla. Dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi se, dhe sellem është përmendur se do të vinë kohra kur nga specifikat e atyre kohrave është përmbysja e kuptimeve. Ku thotë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem do të janë nga shembujt e kësaj përmbysje, nga shembujt e ndryshimit është Në që njëriut që është mashtruas e trahtar, të rathar, i thuhet bësnik. Njëriut që është bësnik, i thuhet të rathar. Njerëzit krijojnë kuptimet e tila, bëjnë definimet e tila, që realisht bëhet i mirë i keqi, i bëhet i keqi i mirë, e tjera, e tjera. Njëriut i njerën të bëhet i di shumë djetarë, djetarët shpallën që s'kuptojnë njerën e forma tjera të përmbjusive. Pra në në gjithë duhet t'jemi të, të kujdeshëm që t'jemi afer kësoj referenci, veç e një kohën që pojetojmë kur shumë let njëri mund mëra në këto mashtrime, në këto lejthitje dhe të keqës të thëtë mirë, të padrejtës të thëtë dritësi e format të tjera të ndikimit nga këto lejthitje Allah në ruajtë. Andaj Bukhariu Rahimullah ka primandur kapitull në kësh është fisnikë Pastaj ka pran hadithat që flasin për këtë çështje. E pastaj vazhdon tutje për treguar edhe praktikisht se kush është njeriu i mirë, kush është njeriu fisnik, kush është bujor e tjera e tjera. Në mos e ka përmendur hadithe që na japin vëllai kuptimit përgjithshëm lidh për, për kufizimin kush është njeriu fisnik, tash vazhdon Buhariu rahimullah që të përmend kapituj që tregojnë praktikisht kush është i shtatë. Qase praktika është të reguasi dhe dëshmija më edrej dhe më e mirë. Njerët mund të përdendojnë gjithë shka, por jetë atyre, praktika atyre është është dëshmitarja asaj që praktikojnë për ta ose, ose kunder t'yre. Ndhe kapitlet vjus ka qenë bëmirsia ndaj gjithë do kujtë. Njerë i mirë i bënë mirë gjithë do kujtë. E pasa vje detalët, thëtë Bukhari Rahimullah, babë fadën më një ulu jetimen. Kapitlet që fletë për vlera dhe mirësit e kujdesit për jetimin. Do njëri ju i cili është bujarë, është fisnek, njëri formorë si duhet, në në krashe kujdeset për familën e ti, krashe kujdeset për atë që i ka të afrëm, a e rralesht kujdeset dhe për dikon që është jashtë ti, nëse bagnësia ti te i kalen kufete familës e ti, te i kalen kufete të afrëm në tyre. Dhe kujdeset për katurit më të dopë të shëshnisë, dhe kjo është tregues e kujdesit sinqert. Nga njëri më kujdes për dikon që kujdesi ndaj tij sille përfitime, sille për, si për shembull dobi e caktuar në ndonjë, nuk është tregues i këtij kujdesi sinqert. Por ku, kur kujdesi për dikon që është i dapt, s'ka përkrahi, s'ka kujdesje, ndë kujdesi për të te... në mënyrë të kompletuar sipas ushtrimeve të fesë, jepën kuptosë me vërtetë një njeri, mire, se, njeri mire, mirë aftë. Se njëri mirë bën mirë Për shkak se është mirë, jo për shkak se mund të kënë ndonjë kalkulum caktuar të përfitimeve nga, kjo do njëhatë. Dhe në kuadër të këtij kapitulli Buhariu mëlla për mandatin e hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu taala, në cilin thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu selam, "Es-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladhi yasumun nahara wa yaqumul lejl." kod pejgamberi sallallahu alejhi wasallam esai es sai është një mund të për kujdestar por një kujdestari i vazhdueshëm do të thonë esaa gjo robër dikush që vjen, e shkan, vjen e në, në shkën vjen në shkën do të thonë ne kuptojmë që në mënyrë të vazhdueshme ka do që shkën esat vjen ai këto kategorive të përmendur hafid i useli ka dobë ato diçka i bën mirë Këshu këtu këtu këtëri që i këtëris këtë këtë për ta, ka thonë pegamberi për së asëmë, ajë që kujdeset në vazhdimësi, në monë, për të vejat, gruan e vej, edhe për të ngratit, për të mjerët, për ta që skanë për kujdesje, është si kurse El Mujahit Fise Bilillah, si kurse ajë që lufton në rrugun e latë e barë e kotala, dhe si kurse ajë që agjeron ditën dhe falët në atën. Në kjo është n Ço tregon vlerën e madhe që e ka kujdesi i njerëzve për to këtë kategori. Është të dhezër, është për lëmërsë do të as përmend gruaja e vej, edhe shpërmend mesakin. Do të thotë Buhariu tha, jetimin kushe, kush e kush e progres për ta. Jetimi bën pjesë edhe atë para nëse nëna ti është e vej, ka deg baba, atë është jetim, qase fetaris kush u jetim jetim është një fmi që i ka vdekur baba, e ky ende nuk e ka arritë moshën madhore. Në të shky është jetim fëtëareshtë. Një rju që i ka vdekë baba, e ky fmi ende nuk e ka arritë moshën madhore. Dere së nuk e arritë moshën madhore, është jetim. Pasat e arritë moshën madhore, bo e ti pje kër i aftë, më këtës për vetë në ti, nuk është më jetim apë. Fëtëareshtë. Andaj në këtë kategori që � ku kujdese për ta është kujdes për fëmijët e saj dhe këtu hyn jetimi. Po a dhe është të mësakin, një herë që nuk kanë tyrë të mjaftueshme, s'ka kush kujdes për ta, edhe këtu hyn jetimi. A dhe kjo është nga feku i Buhariut rahimullahi tijle, do të thonë përmend kategori të përgjithshme ku nëntonon kuptohet kategoria më e ndihmshme. C'është kategoria më e ndihmshme? Do të thonë që ka në më shumë të pandim, fëmiu që s'ka kujdesor, fëmiu nga se gruja që është e vej, ka me të keq, ka me të pa, pa një kujdestar, ka me të pa një përkras, por me gjithat është e pjekur, mundë që t'ja delë. Por fmi ju, që se ka babën i cilin është kujdes për ta, është pa dëshëmë një gjendje në gjendje në më të fështira. Pa. Pastaj këtu marëm të në dhezër, gjithashtot e, kujdesin për gruan e vej, pëse gruan e vej, që ka në kupton kjo? Qenë ku kupton se gruaja realisht pa burrin e saj mbetet pa mbështetje. Burri sa është mbështetja e saj. Ajo duhet më jetë mbështetje tek burri i saj. Jo kuptojmë të një varësie që e smunit asgjë pa të. Por një kujdes të përkroja po opsat. Pa i pavarësia, pavarësia totale e gruas që nuk e ndin nevojën për burrin, nuk është e shëndetshme për shoqërinë. Nuk funksionon familja si duhet apo. Sigurisht assunohet që realisht Gruaja te ia tjet një partner i barabart me burrin, apo. Në çdo aspekt. Barazia është e kërkuar po, por masi që të vendosë drejësia. Nëse nëse barazia e rënë në drejësi, nuk është atë rregull apo po, nëse barazia, do, për shembull, na këtu tash e falëm sabon, po. Sa e falëm sabon, unë pej falë sabon. Dikush bën me thon për shemb ulh, nuk është nuk është kënd rregull. Do të mëkon të barabartë. Në ditë e folte, në ditë e fol filan, në ditë të kët jematit ka herë më doli mam, çka ka qollën, do të mëkon të barabartë. Për shembull, ajo është barabart ton, për shembull. Edhe veçti po mund çdo sa po vini ajë këtu po janë të kod të ders. Edhe çka jematit është sot të të, të nguka ders, apo mund ruka një herë mund ti ders, tertë ti mund ders për shembull, barabartë mëkon. A a s'në dikush këtu parazi? së pëlqen. Sepse domthonë më kërku një vend që s'takon. Për shkak se të mungesë kompetencave të përgatitës së këtij rradi, ose më kërku diçka që domthonë nuk më takon. Nuk më takon. Më ndu rolet më mije kur më thonë, veti po bën operacion. Edhe unë më huaj të këtë xhamat e kam, edhe domun dy kanë për shemb, barabart më kanë. Kjo është thjesht absurde. Është absurde. Dom më kërku dresina po. Dresia e cila garanton barazinë dërësi që gërënën parazi. E këtë dërësi gërënët më bëzën aftësive, mundësive, kompetencave, dijes, etë të tjera. Për e gruja nga nëtyre, e soj kanë ujë për përkrahia, kanë ujë për siguri, kanë ujë për mështetje, edhe buri ka nevoj. Për të shumë, por në qështë dënjas, në kujdesin, doon, material, burit me konë bështetja e gruasë po e pastaj lëshëmi këto ngrijimet e tjera që i ka ofruar. Ai ka obligime të shumta. Kur ajo ka detyrat mëvoja, ka rol të madh në shozni. Por mend kur ajo ka siguri, s'ka mbështetje ekonomike, materiale, është është e rrezikuar nga ky aspekt dhe dal me kërku, patyshim se lënd Mungu punë caktura që janë besuar asaj e që buris Unibal. Në këtë Islami rregullon këtë punë kështu. Domthonjë që gruaja i ka dorë të vetë, burri ka dorë të vetë. Kërë përsoj gruë i vdesë kjë burë, a e mbetë si me kratë thyrë, si një shpanë që s'komë nësë me fleturu, vështirë mbetë e tëmë. Dhe kërë më kuptu se nësë a e në të lidur në me zvete, dhe burit kujtëve zgruë i e të keqë, ndaj, ka artë u në hadith, kujtesi për këtë kategori, për këtë gruë e të së da kanë betur për këtë bështetje, që shëshëria mos me harru, mos me lënë harres, por i përshin termi mesakin. Në gjënë nërëve, miskin është ajë që, dhe monë, nuk ka më jaftu shumë. Dhe që ka kaj, dhe që ka i gjinët apërën, por, jo më jaftu shumë më ja dalë. Andaj, ka nga shëshria që kujdesin për te. Gjënështë këja ditë në herë më kuptu se, dhe më thonë, njezit nuk banë me haru njën i të të në më. Nuk banë, këtë gjë përdi konë që i ka vdekë, për shambullë, burr i kavdek për shembull dikush ka një situatë vërtet apo interesi për të është një lloj një lloj do të thonë vëmendje shënore jo huti prandaj këy ha ditë gjithashtu na mëson se të jemi të kujdessum që të interesojmë për një tjetër problemet e një tjetër është diku për shembull që e mësuve pavartë me xhamin nikos po, po vjen diçka ka ai ka një problem më një intereson njëri shash, shambull, njëtj, po flasash për shembull ti që një tjetër që ka po çeh kitafir. Me kujdes. Dhe kët kujdes shikon çfarë niveli ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kel mujahidi fi sabilillah. Se ai që lufton në rrugën e Allahut te baraka taula. Do të thonë mujahidi që lufton rrugën e Allahut te baraka taula, kjo vërtet më dha. Ngjërisht shumë dashurse për këtë. Dhe pikërisht kë ja ditësh një një hadith që dhuron vlerën e atij që lufton në rrugën e Allahut te baraka taula. Lufton, domthon me uzimet e Allahut. Lufton me me uzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, jo me shkatërrime, jo me jo jo, jo me nxitime, jo me, jo po. Me ushimet e Allahut të barëkutallah, barë me mësimet e pejgamberit, sa në mbrojtje të fesat të tjera, të nderit të tjera, të familjes të tjera, pragut shtëpisë të vanit tëj, etj. Ekzëmëral. Ka vlerë të madhe kjo, ka vlerë të madhe. Daj, atici plohrosën këmbët në rrugt të Allahut të barëkutallah, ka të Allahu drejti të madh ai që rreth është i gaçmur edhe jetën me dhon pra që Zot e ka kërku, pa të shumë se ka drejqit madhe. E këtu kanon përës në kellë mugjajdi, si kur aj, nuk është nivell me të normal, por i apërën gjojnë, është ofër t'i jepën, ose aj që, ditin është agjerushum e natën falet, par 24 ure është një badete. Ma daj, kanë thonë djetëtol, kur dhe që e ndëgjën këtë hadith, pa tjetër se, pa tjetër se, vërapan dhe nëzit në, në zbatimin e ti. Pra në, një kujdes, mi po, kujdet në jetimet, që në kuptan? Kujdet në jetimet, e në dhëtë, nuk është me ngji bukë. A ose, me pagu, në që qatë dikon, më juore. Edhe kja është. A maja që e kompletan vlerën, edhe adhin shpullimin është, kujdet si kërse për fëminë të në bërë. Aspektin, material veshë batës, ushqimit, të edukimit, të mësimit, po, Ase ka platë për shënë që kujdesin për jetimin, kuptim material, e vesh, e ushqeni jetim, okay, po, Mil, e kush kujdesin për edukimin e ti? E kush kujdesin për mësimin e ti, e për lëzimit, kush kujdesin për këtë? Kush? Andaj, me marë përsi për komplet kujdesin, kujdesin shpirtënor, kujdesin fizik, kujdesin shëndetsor, kujdesin mendor, të di e së arsimin të komplet, sa ma të kompletuar në këtë kujdes, ma tëjë për arrinë shvullimet e premtuarën e hadithatën. E nuk është letë. Nuk është letë, e me kohë letë, përshamë e 29 më të më i pagu. Kushtë imesh për thamë, dhejta, pes, dhejta, nuk këma nësi sashtë so e përcaktuar. Po i pagu në nësi sashtë i si caktuar me, edhe sërë so të një hadithin për kujdesin për ti, me dhe të nëhamla që i unë e kujdesin. Dhe kujdesin pjesërështë pjesërështë, shumë Nëse ka kush kujdeset për të, nëse në këtë në këtë domethënë donacion nuk përfshihet edhe kujdesi edukativ për të, kujdesi msimor për të, nuk është për mbyll, nuk është për mbyll, domethënë kujdesi. Andaj është më e rëndësishme që tjetë të tetë përmbylles. Gjithashtu tenbulza pasall Buhari Rahimullah përmend një kapitull që është pak më i veçantë se ky. I njëjtë është, por pak më i veçantë se ky. Nga se kapitlet që falem për ta është Kujdesi i përgjithim për dhe jetim Kutë në koftaj Kutë në koftaj Në shëta është për një jetim që është më i Me i afer me ty Andë i thët Bab fadl me një uli jetimin lehu Kapitlet që fështë për vlerën e Kujdesit për jetimin e vet Qështë jetimi vet Për të gjumë këtë adit Për se e komentur Thët Aisha r.a anha gruja pejgamberit sallallahu a l-sallam. Se, një dit e ka informu pejgamberin alihi sratu sam për një njërë që i ka ndodhë. Që fa njërë i ka ndodhë? O, e shësë, rrgjallat, alana. Ka dit e kemi tretuar edhe të kapitut e me herëshëm, dohon të kapitut që i ka thot se, dhe muhon nënat janë të mshërshme, atje, e thot gjëhet një mraë atun ma aha i bënë tanin leha. Sëtë më ka arë një grua me dy v Thot, fëse e letni, ka lipi me e me ndimu diqka, thot, është ardjelana, por nuk gjitha në shtëpi përrejt se një hurme. Por në shpetë pejgemberit, sësad, është, ka lip, ka lip, ka lip, që hamë gjithon, të fegurim me këta divajza, e ka gjithë një hurme. Një hurme ka gjithë. Thot, është ardjelana, fëa atajtu ha, dhe jadha është këtë hurme. Qfarë bëri këgrua? Fë kasëmet ha, bejn ebnete i ha. Katur më kanë dhënë 2 pjesë. Gjysmën e kanë jap një vajzes, gjysmën e kanë jap një vajzes. E kanë mbërtën pa, pa asgjë. Ska pas një hurmë. Summa qamat fa xharajat. Pastaj ja ka dal kjo gruë, e ndërkohë fa dakhala nabiu sallallahu alaihi wasallam sht ka hyj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ai shaja po i tregon për këtë ngjarje. Çfarta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men yeli min hadhihi banati shay'an fëhshna ileh inn kunna lahu sitran min an-nar kush von sprovogat uh me voice dhe kujdesit për ta si duhet i bëjnë mbrojtje nga zjarri i xhennemit çfarë kuptojmë nga ky kë hadith këtu për shkak të mos fare nuk është përmend ijetimin ka një grua me dy fëmijë atë nukopërmen hetimin. Pse Buhariu Raimulla ka përmen hetimin? Nga sa më sporte është shumë e mundshme që këta këto dy vajza kanë qenë hetime. Ngaçi këgur ka me të pa por kujdese e vej anë kaposë më truqite dënash me kërkushim. Dhe këta hetime kanë qenë të huaj, kanë qenë fëmitë e saj. Prandaj, këtu kemi vlerën e kujdesit për hetimin, nganjëron dhe vlerën e kujdesit për ato që e kit të afër dy herës. Dono Nëse kujdes është për jetimin e, e largët, ki shpullim që e cekëm. Nëse kujdes për jetimin e afert, është halama shpullim. Për shama dhe jetima që i lën vlau, jetima që i lën motrë, jetima që i lën dikush. Sa so ma i afert, se va për shë halama i madha. Përshka këtë, edhe përshka këtë, këtë, këtë kategorisë si jetim, për e përshka këtë aferësisë që e kime, me te. Ande ka ardhë kjo gru, dhe ka gru të ajshë. Ajshë e rjallanë s kjo ka ndodh s'ka qen gjithmonë kështu e zbraz shtëpia pejgamberit sallallason ka pasu zgurrën pas mesh ka pasu zgurrën ka pasu s'ka pas hurme, pas, kërë, pas, kërë, pas një ugrim pas më të, të use donjoj ashtu silat apo on ndodh ki ndodh ski mënis kjo çështja apo aja s'ka ndodhur me lvizë është raporti me allahun nuk kuptim me ra nëse bjen për shemb aspekti material bjen i moni hipas për real hipi moni i Iman moni nuk ditë më donjaf Me ndimi për Allah një mirë, nuk lidhë me dunjarë. Da shrujën dhe Allah që allahë nuk lidhë për dunjarë, apëta. Kë i ki, apëta. Kër s'ki, prapë rruhet nga haramet edhe rruhet nga punë të këqijat. Gjithashtu marëm ka ka ditë se Aisha nuk ka nëmvlesu kurqë. S'ka unë s'kam badasht, një hurme, ku mi adhën, një hurme, një hurme. Jepja. Masë në qma kurqë, është i ka Aisha në mësëm praktikër se njëri nuk ba në me n Edhe kërgrush, edukuar, e ka grupsi këto të edukuar, s'ka oni hurmë, çemë me hurmë tre vet untjen. Kaç e kamër kuptoj gjendjen. Andaj ka dikur për shembull, çta? Jo, u la. Mos e gjet, mos u bë me një mal. Me anë të çetëv dikur, bën ofmirsia, bën falëndërues. Kaç. Dhe e kanë don dy pjesë, gjysëm e kanë një vajzë, gjysëm e kanë një vajzë. E kanë për pasi më të dobtove. Shikoj anë të të mëhershme, anë të të mund jap atë jap atë një seksion veçantë për kujdesin për katë të dobto. Njërë në smutë, njërë në varëfarë, njërë në mëshuarë, grua në vejë, jetimi s'ka për krahë. Këtë e nga të doptë të njërë një, një s'ka për krahëje. Sa so, ma tëjë për kujdesin për ta, Allah u gjellora kujdesin për një, oto. A ne ka dhoni, pekamberi, sallam, sallam, sal. kujdesu një për të doptë nga se, përshka këtë tyre ndihmoheni edhe përshka këtë tyre furnizoheni. Allah u gjellora ndihmoheni, pë Allah të barë të atë furnizëm, se ti ndihman të doptëve. Ndihman jo, për. E pas e kathom përgameri s.s.s. Se fërkoha është, radhjallat të dhe në këtu ka dobi të shumë të po. I kathom përgameri kështu ka ndohet. Gruja dhët me informu bukurim. Për që këto që ndzirën nga shtëpia? Jadhash një hurme. Këndë të fukare, jadhash 5 euro. Këndë të fukare, jadhash me informu bukurim. Edhe n Ajon do të jona si më dhurë, por çawa më sinformo, bu nuk din. I mbarom, ti më rrosh është krye familjare, apo. Ço për vajzën e ti, ço për gruan e ti, ço për djalin e ti, çfarë do të më informo apo. Edhe peqem në saka. Mën, an kush në të kuptim, ë ë mër për sipër, kush ngarkuhat. Më kujdesin ndaj vajzat edhe kujtetës si duhet për të feahsën e ilajhinë si duhet kujtetës për të për të si duhet ka në lehusitër minënar i bënë mbrojtin nga zori gjahenimet tëmë këtu e përmana se kapitur është për jetimin nësë hadithi nuk ka direkt për jetimin por nënkuptu se mund të jetime e para dhe dyta se kërse ka nga disa nga komentuasit e hadithit se nëse njëri kujdeset për fëminevet vajzën e tij edhe ka kështu problem çka të mëna në kur nëse kujdeset njëjtë për vajzën e dikujt tjetër se opër sa loma i madh thon se për fimin për çikën bën ti çikujdes është ose kujdesit vajza jote a ma më mundu kuj për vajzën e dikujt tjetër që s'është e jotja tek e fundit ai mund të jetë t'ajër por s'është vajza jote po të nëse opësh më madh ndonë nga këto dy aspekte nën kupton se Buhariu rahimullah më shom kujdes e ka vendosur këtë ka ditën në këtë në këtë kapitull. Jo vë që është po, e ka koptimin e pëse ka mendot, pëse që është e qartatë. Dhe kjo e për koptu vlerëne, kujdesit për jetimin, e, që anështë së ma jafër që është atë. Në gjithashtut, e, Bukhari Rehimolla vazhdanë thotë, ba fadlim e ja një ulu jetimin min e bëvajhi. Kapitullë që fletë për kujdesin për jetimin, të ashtu e bëvajhi. Që koptimi, Në mund djetarët kanë thonë, mund t'i këtë dy kuptime që kujdesit përjetimin mrena familjësi sikur se dy prind i bëhet, apo ose kujdesit përjetimin që i ka u për dy prind të fërën. Të është kështë hëllë më ofërt, hëllë më veçant të fërën. A të ke jetimin përësi, i largët, veç baba i ka dhekë, të është maja ofërt jetimi që i ka dhekë baba, por, on është nga të afërmit e këto hetimi që është një kujdes shumë i veçantë për të apo çka përmend Buhariu raymolani thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam en wa kafilati mi fil jannati kehatin au ka hadi min hadi shak shak sufyan fil wasta weldi talil ibham thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam un dhe kujdestari i jetimit i mi këtu në xhenetov. Ose ka lënë kështot, ose ka lënë kështot. S'mazi tregon për afërsinë që e ka ky njeriu që kujdes për timin në në xhenetov. Do të thotë ka përmand ë nga Hasar ibn Ibrahimullah se një jetim Gjithmonë ka qenë në sofër me Ibn Omerin. Jetëm ka qenë në sofër me Ibn Omerin. Dhe lidhet Ibn Omeri ka lyp me hanger buk apo dhe nuk ka qenë ky jetimi me të. Po ka qenë dikon. Atëherë e ka kërku Ibn Omer radiullahu taala anhu ky jetim ku është? I ka thonë ku është opsion. Atëherë Ibn Omeri radiullahu taala anhu ka thonë me ajo për bukës, mja rëzuhu, mja do, kër vjenë, mja dhe në tonë. Kër ka ardhë i ka thonë, kjo është e jotja, këtë se vëllahi, nuk kja hu, popëtën. Këtë i bjenë që, që këtë në fërsi i donë, e ka tretu i timin, si pjesë e shpjesë vetë, si pjesë e shpjesë vetë, ndaj këto qëlimi, me kujdisë për i timin që, man, i ka uh, të humër dytë prindë, ose, kuides për timin sikurse po pritdetu. Por do të shkruaj për ta, pjesa janë pjesa e shtëpisë të një familjes sonë apo. Andaj niveli më i ulët i kujdesit është kjo. Kur e merr një ytim dikun, e fut mesazë fëmijës tu dhe kujdese për, ta, si për të ashtu për fëmijën të tu. Kjo është niveli më i ulët. Tash kemi nivel materialisht, pastaj edukim, pastaj, pastaj pastaj deri sa so, e marr në shtëpi vet kujdes për të. Sikurse Emiliano merr e ka mamën ytim, e ka rritë në shtëpi vet. Dhe gjithë këngëbuk me të sa rast ka punsuv ka ne ka dall doni bukun e vet kur vjen me hungër. Kjo është niveli në më i lartë i kujdesit apo. Jo smëndet kënd kapitull Buhariu raimulaka për mendur, domethënë hadithe pejgamberson të ngjajshëm me transmetimin e simershun se ka thon pejgamberson unë dhe kujdestari i tëmit jemi këtu në në në në në xhenet apo. Dhe ë Ibnu Merë gjithmonë ka hungër buk duke pasur në sofër të ndonjëtim, ska pas rast që ka pa në sofër. Sikur, të ka humbur pa ndonjëtim sofër. Sikurse e kemi transmetimin me hëshoftë. Kto diçka me kupton ndonjëzën këtu? Janë në vazhdimë, hadithat që flasin për vlerën e hetimit, kujdes për hetimin. Mirë, po edhe ky sot është shkollë-shkollë. Shkolla shkollë më e ndalt është me trajtuar si fëmin ton. Brenda shtëpisë sonë më rrit. Jep ushqim për mbathje, e edukon, e përcjell edukimin e tij në vazhdimsi, sa baja kështu me kimë veti. Kjo është niveli më më i lartë. Andaj Bukhariur e Himola, Shikani, atje tek vlerë e përgjithshme e hadithi e vlerës, se kujdesit ka thonë, aje që kujdesit për të ngratit, kujdesit për vetëvejn, është sikursaj që luftonë fis e bilila, ose aje që agjëronë e dhe falet në atër, apo? Agjëronë dit në falet në atër. Këtu, kër ka prëmën këtë katurin më të nalt të kujdesit, që e mërë edhe mërë edhe mërë edhe vetës, 60 vetë drejton ka thon hadithin edhe kujdesolet timit i mkshtopën apo kuptën dallimin ky a dit mund të më konë tek kapitulli i fillim që oni dhe kujdesolet timit don çdo etim ose vërtet ama në kohë ky që kujdeset kështu që ai i pa rëfton andaj edhe sa më tepër e kit afërt të timin sa më shumë kujdes për të se vopë shkon duke kurriton tani ka penguar sa oni dhe ai i mkshtopën çka vjen me i mkshtop Njerë i maj afrët pejgamberi së salem është aqe kujdis për etime. Qe ka? Ka është punë e madhap. Edhe ka thonë një torët, që është në gjek shmëria, që është në gjek shmëria mes pejgamberi së salem edhe kujdisuar të etimit, që me qenë ka që afrë, që është në gjek shmëria. Një shmëria është se, edhe pejgamberi së salem e ka gjithë këtë dunja jetim. Apo? Njerës ka ndikë mëzbesim kam dhe ngjë shirke kush huajs për ta e ka thju Allahu جل الله peqemson si baba i njerëzimit kuptim të kujdesit për fenë tyne për adhurimin e tyne për jetën tyne po pataj që kujdesit për fenë njerëzve që mëson fen e ruan nga devimet apo kjo është kujdestari më i mirë është njësa më e mëse që këta njerëz i duhet po edhe kujdesi për aspektin ekonomik umaniteti dhe për gjithë këto mëson që shjo afë mirë po çka i duhet njerëzve gjithë ato kur skan ozem, skan besim, skan kozop. Prandaj e ka a, jetimin që kujdes krye se s'ka për kujdesje, është si pegamerson që është kujdes për njerzim. Ai vet ka një jetim. Mirpo, është kujdes për botën e tij. Bota është i jetim, një vën është i jetim ku nuk ka, nuk ka dietë, nuk ka mësues që jomson njezë ozimin e ozë njerëzve fjalta Allahu. Është i jetim ata. Ai vën që s'ka dikon që imson, wallahi një jetim ai në skret ka nëoj në për, për kujdesit veçan për dikon që i rruna ta. Në nga kjo aspekt pejgambarës në ka përmen në gjeshmerit mes ti e dhe mes kujdesuarit timi ta. E njërë të këtu kanton djetarët se kush ndërgjen këtë dhe dhe si kësatet partë duhet me nëzitu shumë fartë me mujt me ezbatu nga sa aferësia shumë e më ala me pejgamberin Alehi Sratusam. Jo që është me një pozit nga se pejgambarës në pozit dhe qanë normal Në pozit veçant, në gjennet, në adim, mirë, po është në pozitë të veçantë xhenet na dim këtë punë mirë poft afër pejgamberit alayhi salatu wasallam është afër tij e kur është afër tij me kuptues është në derëgjitë më të larta në në xhenet Allahu najmuncoft edhe në Allahu xhenlavala ozot në rrugën e drejtë këto nisa ditë në vazhdim me me sot tjerat që flasim për hetimin Allahu xhenlavala na ruajt nga saprova të dunjës nga mungesa për kujdesjes nga lajthitë të dëvimit na bëft të kujdesshëm për të tjerat me plot kuptim me fjalës. Kujdes të kompletuar që ne kupton edhe aspektin fizik e material, por aspektin mendor e aspektin shpirtënor e fetar këtu më radh, që të kujdesemi për që viktimet, të që mos të jemi viktima të leta të shejtanit e të njerëzve të tjerë që realisht synojnë më i keqpërdor këtu kategori për interesat e tyre personale. Allahu subhane ve te pere mendin, zotindë roftu sallallahu alaihi wa sallam ala muhammed wa alihi wa sahbihi sallamun kether.